«Я вас впізнав. Ваші ж погляди мені добре відомі, тому скажу вам відверто. Я за розвиток малоросійського наріччя і літератури. Так, але створювати з наріччя самостійну мову, коли всі слов'яни прагнуть прийняти довжитку мову великоруську, вважаю нісенітницею. До речі, чи ви вже розшифрували «руни»?» Коли вам це вдасться, то ви неодмінно переконаєтесь, що мовні корені в нас єдині і руни належатимуть як вам, так і нам. А щодо сепаратизму я можу навіть уявити витворену вашою фантазією окрему малоросійську державу. І ось ця так звана держава в якийсь момент не витримує натиску поляків. Ви, пане Бальовський, теж, очевидно, не припускаєте, що Малоросія може стати незалежною, правда? Отже, не витримують хохли польського тиску і тоді, з якимось новим Хмельницьким чи Голопупенком, чухаючи потилиці, знову звертаються до того ж москаля. Кацапа сиволапого і кланяються в пояс. Прийми нас, батеньку, вражі ляхи долають. Микаємося і обіцяємо бути надалі вірними вашими братами. Чи не маю я рації, пане Бельовський? Август мовчав. Тоді Вагелевич вийшов із свого кутка, добрався до проходу і сказав виклично, «Я не маю, що робити серед цього зборища, тут нема Бога!» І вийшов з приміщення. Лютеранська кірха на вулиці Зеленій щонеділі наповнювалася незнайомими людьми, і охрещений у заповіті з Богом Іван Вагелевич щоразу пірнав у той набожний натовп і губився в ньому, немовмачина в маковій головці. Віруючі були тут відчужені одне від одного, кожен окремо поєднаний своєю уявою про Бога. Храм не мав звичних для Івана ікон, які примушували бачити Всевишнього в єдиному образі. І більше віра не сковує мене, не зобов'язує підкорятися жерцям, не спонукає шукати в них протекції, щоб допомогли ближче доступитися до Абсолюту. Абсолют у мені. І ніхто не веде зізнаватися у своїх гріхах грішній людині. Я вільний, як зі мною Бог. Над хорами на стіні зображене розкрите Євангеліє із золотою чашею на ньому. Це єдиний символ, який відтворює для мене Господню сутність. Я не мушу більше уявляти собі Бога в кунтуші, кожусі чи соболиній шубі. Тут Господь безнаціональний, такий, яким Він є насправді. І мене вже не обходить польське ізуїтство, режимне московське православ'я, і наше уніяцьке угодництво. Тут не заброшують Бога до храму, запобігливо відчиняючи перед ним позолочені врата. Ніхто не удещується до нього хвалебним співом, не курить перед ним фіміам, ніхто не зменшує Господнього неба до розмірів церковної бані. Голос пресвітера позбавлений єлейності. В храмі збирається не панство, а громада, яка хоче порозумітися з Богом. І ніхто нічого не випрошує, Бо ж нема Бога в храмі, він витає над баною небес, і кірха разом з людськими душами сягає готичними шпилями Божого престолу. Горі ім'єм серця. Я вже ніколи не ступлю на Святоюрську гору, не поглянув слід Якову, який підло зрадив Маркіяна, і не відкрию більше своєї душі Августові, який так і не зумів викинути із-за призначений для мене камінь. Я вибрав незворушний стан відчуження. П'яту дорогу якої нема. Я став вільний і воля моя самотність, вічна самотність до останнього дня. Господи, а світ такий великий, я так мало пізнав його, а ще примусив себе забути все, що подарувало мені життя. З усіх книг я залишив для себе тільки Біблію. Від мене назавжди втекли примари, сутність моїх наукових мук, десь там, на скелях печер, розгірча й бубнищ. Покриваються мохом і лишаями невідчитані предковічні письмена, виписані самим Богом. І терпливо чекає на мою розгадку анциболот, щоб присвоїти її. А десь живе, ще живе тінь мого великого грішного кохання. А по церквах відбуваються священні містерії, такі рідні, з колядками, хрестовоскресними кантами, псальмами, херовимськими піснями. І все це для мене більше не існує. Я відокремився від світу під вежами чужого храму і прокляв себе довічним ув'язненням у ньому. Та все ж настала неділя, коли Вагелевич вихопився з протестантської кірхи зеленій і пішов навмання колишньою дорогою, яка вже йому не належала. Літо 1863 року було спекотне, як і два десятиліття тому, коли Вагелевич, духу не чуючи, допав до новосілок, щоб застати Маркіяна живим». Градова хмара котилася над трактом з Дублян до буська І зловісно грім гремів Блискавки батожили темно синєво І гнали поперед себе орду примар Які ще так недавно переслідували Івана Чіплялися за поле сордути, Прохально скигліли, щоб він їх розпізнав Описав і заселив ними сторінки манускриптів Тепер вони не впізнавали Любомудра Минали його Розбігалися узбіччями і летіли в невідомість шукати іншого живця науки, бо цей збайдужів до них. Зеленокоса літавиця вихоплювалась на гнідому коні поміж блискавок і, пролітаючи низько над землею, зникала в помаранчевому меві над обрієм, ще не зайнятим тучою. Вона не оглядалась за Іваном, напевно покохавши за час його осамотнення іншого обранця.